الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد في سنن ابي داود ومسند احمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال بينما رجل يصلي مسبلا اذره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذھب فتوضا فذهب فتوضا ثم جاء فقال اذهب فتوضا فقال رجل يا رسول الله ما لك امرته ان يتوضا فسكت عنه ثم قال انه كان مسبلا ازاره وإن الله لا يقبل صلاه مسبل ازاره Hadifi hii fi loisoma na Imam Ahmad na ikapokewa pia na Abu Daud anasimulia kisah hichi na tukio hili Abu Hurairah radhiyallahu anhu ambaye ni sahaba mtume anasema kuwa alipokuwa sahaba mmoja anasali na ile hali nguo yake ni ndefu mmevuka kongo mbili Mtume sallallahu alayhi wasallama akamwambia huyo sahaba nende utawadha. Huyo sahaba akaenda katawadha. Alipotawadha Akaregea Mtume sallallahu alayhi wasallama akamwambia nenda tena ukatawadhi. Tena huyo sahaba akaenda katawadha. Hasafali pale mahala kulikuwa kuna sahaba. Huyo sahaba alipoona kuwa mtume anamweleza yule sahaba katawaze mara kwa mara uliisabaka kamuliza mtume ya rasulullah e mtume wa allah maalaka amartahu an yatawadha. Kwa nini umemamrish yule akatawadhi tena amekuja tunakaambia katawadhe mtume sallallahu alayhi wasallam akanyamaza akamnyamazia kwa muda fulani kisha akamweleza ya kuwa innahu kana musbilan izara ye alikuwa nguo yake ni ndefu ndio sababu nikamwambia katawadhe Allah Subhanahu wa Ta'ala Mtume akasema kwa hadithi hiyo Allah hakubali swala ya atakayeswala kiwango yake nindefu Hadithi ni kuzangu Islamu ni hadithi ambayo inatisha sana kwa sababu tukisema kuwa kila mwenye nguondefu swala yake ikubaliwi basi ni Waislamu wangapi wenye kuswali na ndefu Lakini sasa ndo sababu maulama waliulizana hadithi hii Kuwa je, hadithi hii inatumika vipi Alsheikh Fauzani رحمه الله taala alipoulizwa kuhusu hadithi hii akasema kuwa hii hadithi Isnadi yake ni kawii ani ina nguvu kwa hivyo yeye hana shaka na kuwa hadithi ni maneno ya mtume lakini akasema ya kuwa maulamaa wameafikiana ya kuwa yeyote atakaiswali ikiwa ngo yake ni ndefu imevuka kongo mbili swala so yake ni sahihi isipokuwa ana madhambi. Isipokuwa tu ana madhambi lakini swala ni sahihi. Kisha akasema kuwa na huyu mtume kumwambia akatawadh. Tena akatawadh. Hili ni tukio ambalo lilikuwa muhusu yeye peke yake. Wala ya kuwa mwenye nguo ndefu akitawadha udhu wake usuhi. Haina maana hiyo pia. Kwa hivyo hii ina maana kuwa Mwislamu anatakiwa au tahadhari zaidi kuhusu kuvaa ndefu. na hasa hasa akiwa ndani ya msikiti anakuja kuswali. Na kwa sababu ya kuwa jambo hili lamfanya mpaka zile thawabu ambazo atazipata asizipate kamili. Kisha juu yake anapata madhambi. Juu yake anafanyaje anapata madhambi. Sheikh Ibn Baz alipokuwa anaulizwa kuhusu hadithi zinazozungumzia kuhusu mwenye kuvaa Ya yakuwa ni haramu na haifai lakini kuna difs zingine ambazo zinazungumzia kuhusu atakayevaa isibali kwa kibri huyo ndio atakuwa ana madhambi makubwa zaidi mbele Allah hasa kaulizo je kuvaa isbali na hauna kibri kwa kuvaa kwa isibali ni sawa ama si sawa baza kasema ya kuwa haina maana hiyo isipokuwa maana yake ni kuwa yule atakavai isibali isbali kwa hali yoyote ile kwa vile njama ambalo mtu amekataza anapata madhambi lakini atakaiva na akawa anavaa kwa kibri sasa huyu madhambi yake atakuwa ni makubwa zaidi sabab na dhambi la isbali na kisha pia atakuwa na dhambi la kiburi kwa ja sababu Imam Muslim ampokea hadithi kutoka kwa sahaba Abu Dharr al Ghifari radhiyallahu anhu Abu Dhar anasema kuwa qala Rasulullah sallallahu alaihi alisema mtu rahma na yake thalathatun kuna watu aina tatatu la yukallimhumu Allahu yawm alqiyama Allah watu hao hata waongeleshe siku ya kiyama wala yandhuru ilayhim na wala Allah hata huangalia kwa jicho la rehma haorumii wala yuzakihim na Allah hata watakasa na madhambi yao wala huma adhabun alim Na watakuwa na adhabu kali sana siku hiyo ya kiyama watu hao Abu Dharr akusikia hivyo Abu anasema kuwa fa qara'aha thalatha maratin ani mtume akaregelea hayo maneno mara tatu mpaka masohabu wakaingiwa na hofu ni watu gani hao Abu Dharr akasema khab wa manhum ya rasulullah watu hao watakuwa wametoka patupu waliyafanya yote hapa duniani kisha siku ya kiyama wawe hivyo Allah asiwasemeshe haswa, asiuangalie na siwatakase na kisha wone adhabu kali watawatakuwa wametoka patupu kisha wakasiru na tukuwa pia mpata hasara maana humi Allah nikinaane hao mtume akasema almusbil ni yule mwenye kuvaa isbali wa pili akasema walmannan ni yule mwenye kutoa kwa kusaidia mtu kisha aanze kujigamba na kumfanya paka yule mtu ahisi unyongi kwa kumsemea kila wakati kwa unajua kusaidia kama si mimi ingekuwa vipi vipi vipi kisha mtu mkasema walmufiqu silatahu bilhalfi alkadhib na yule mwenye kuuza bidhaa yake kwa kuapa uongo wallahi wallahi wallahi kumbe si hivyo ili tu auze hawa watu watatu mtu mkasema kwa ni watu ambao wanaadhabu mbele ya Allah kwa ni mzangu Jambo hili sisi tunalisema kwa sababu ya kuwa kuna baadhi ya ndugu zetu labda hawajui. Lakini sawa kisikia wanaweza kujoge kumbe jambo hili ni makosa ili waweze kurekebisha. Lakini pamoja na hivyo ni kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye maisha yake yote alikuwa hana tabia ya kuvaa isbali. Ngoa ya Mtume ilikuwa inavika nisfu ساق akasema libasu almuslim ila nisfu ساق izaru almuslim ila nisfu ya muislamu mwanaume mefika nusu ya mundi. Wala basa fi mabainahu wa baina, baina alka'baini. Lakini hakuna makosa mwislam kama kivaa ikashuka chini, bora tu isivuke kongo mbili. Kwa mwislam akiwa kweli anampenda mtume wake. Na napenda kumuiga mtume wake kama alivosema Allah. Lakadkana lakum fi rasuli uswatun hasana. Hakika mlikua ni mwislam kwa mtume wenyu mna kiigizo chema. Basi aelewe mwislam ya kuwa kumfata mtume ni kutovaa isbali kufuata mtume ni kutovaa utova isbali kabisa. Sasa kuna baadhi ya Waislamu ambao wanaweza wakaingiliwa na fikra fulani ya kuwa labda hii isbali itakuwa ni makosa tu kwa yule ambaye ana kibri Lakini mimi nikivaa tu kwa raha na mapambo na kuwa mimi naona kuwa napenda kufanya hivi, sasa mimi makosa yangu ni nini? Unaweza ukaingilwa na fikra hiyo. Lakini ukweli ni kuwa hakuna kitu kizuri ambacho Muislamu anatakiwa kipende kama kile alichokifanya mtume na walichokifanya masahaba na mtume kama tulivyosema alikuwa mavazi yake ni hivyo hayavuki kongo mbili masahaba pia ni hivyo siku moja Abdullah ibn Mas'ud anasema kuwa alikuwa anatembea akasikia nyuma mtu anamwambia irfa izaraka inua kikoichi chako akainua tena akaambiwa irfa izaraka inua koocho chako tena akainua tena kaambiwa irfa izaraka inua koo chako tena kainua kisha alipogeuka akaona kombe alikuwa anamwambia ni, ni mtume bled nasuda mtume ila aina ya rasulullah niinue mpaka wapi mtume akamwambia ila nisfi mpaka kufikisha nusu ya mundimu jambo hili masahaba walikuwa nalichukulia kuzito zaidi kwa kuwa mtume alikuwa amewaeleza na wakaelewa ya kuwa hivyo ndivyo atakiwa vae mwanamme Wakati Umar bin Khattab radhiallahu anhu alipodungwa kisu akiwa kwenye swala ikawa sasa ye wote wanajua kuwa huyu anaelekea kufa Saba alidungwa kadungwa mpaka matumbo yake kapasuliwa kiasi cha kuwa ikawa ni wakati huo hakuna matibabu kama sasa kwa kuwa anaweza afanyiwe operation na vipi vipi vipi kwa hivyo ikawa ani kuwa kwake ni e, aslimia ndogo sana hasa alipokuwa pale katika kitanda chake anauguza maumivu na kwa kika katika hali amboni nzito akaingia kijana fulani yule kijana alikuwa mivais bali Anaburuta nguu yake lakini akawa ameenda kwa ajili ya kumjulia hali khalifa wake alipoingia mal ibn khattab radiyallahu anhu alipomuona akaambia yabna ami ani ewe mtoto wa ami yangu anaakamuita kwa ishima na lugha nzuri akaambia irfa izarak inua kiochako fa innahu anqa li thawbika wa atqali rabbika kwani ukifanya hivyo kwanza utaacha ngoo yako iwe ni safi salama haitochafuka kwa vumbi takataka na uchafu ambao utakuwa na ukanyaga ukipita njiani ukienda kisha wa atqali rabbik na pia ukifanya hivyo utakuwa umemcha mola wako utakuwa umemtii mola wako umemtii mtume wako kwa itakuwa ni la kuongezea imani hiyo kwa sababu jambo hili ndizo zangu islamu baadhi yetu tunalielewa bila shaka na wale ambao wanaelewa jambo hili na wana lidumisha katika maisha yao Allah wajaza kila khairin na sote lakini kwa wale ambao helewi pia wajitahidi jambo hili kulichukulia kwa uzito ya kuwa ukienda kunnungu kama ni selwali wewe ni mwanaume akishakuwa ile nguo haivuki haya macho mawili ya miguu au umeenda kupimisha nguo kwa fundi basi ya macho machumawili hapo unakuwa uko salama kabisa wala hauna wasuwasu ukivanga ile na wala hakuna hatia hapa duniani wala hata mbele ya allah hanoko sawa kabisa katika maisha yako kwa jambo hili njama mbalo nimeona kwa kuna baadhi ya ndugu zetu hapa msikitini kidogo wanachukuliwa kwa epesi wanavaa maisibali na mina amini ya kuwa labda ni wageni wengine hawajai kusikia jambo hili kizumzwa kwa ni kuona kwa ni wajibu wetu angalau tukumbushani lakini kuna wengine labda jambo hili hawajalichukuliwa kwa uzito inavyotakiwa kwa tukiona pia angalau tukumbushane ili tuweze kujua kwa jambo hili katika dini mjama ambalo lina ninauzitoa. Kuna kisa kilichotokea azama za mtume ambacho kuna baadhi ya watu wanaweza akaambiwa kikawashawishi ya kuwa kuna sahaba anaitwa Bakar radiyallahu anhu alikuwa yeye ni mwembamba kisha ana kikoi akivaa ile kikoi akikifunga kinamvuka kinateremka. Kwa kiteremka kinakuwa sasa kimevuka kwa mbili kwa sababu ya kule kuteremka. Alafu ana anakishu pandisha, na alikuwa hana mkanda sasa akienda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam mtume mimi kwa hakika kikoichango kila nikifunga kinanivuka yani kinateremka kila nikifunga kinanivuka mtume saitiakuwaaje na ilihali hali jambo hili umekataza kile kitendo cha Bakar kwenda kwa mtume na kumuulizia kile kinachomtokea hiyo ni dalili ya kuonesha kuwa alikuwa ameelewa ya kuwa jambo hilo makosa ndio sasa anaenda ili mtume ampe suluhisho afanyaje? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Bakar lasta minhum. Wewe si katika wale ambao wanafanya kusudi. Kwa sababu kila ikiko kishuka anakiivuta juu. Kwa hivyo kuwa Sita alikuja akamwambia mtume mimi mtume ngo yangu uwa ina likifunga inateremka na yacha hivo sasa kuna makosa la akasema kuwa mimi kile kiteremka na ipandisha kiteramuka na ipandisha lakini itakuisha ishatarimka tayari jisa mtume itakuwaaje na ni kwa ya wemba mbamba wake mtuma akwambia lastaminum kwa nini anaelewa tena ufahamu ambao si kujilazimisha ule unumul. ni vipi inamaanisha kwa yule atakayekuwa anakikoi ambacho akikivaa kinamteremka bila yeye kukusudia kuwa amevaa kutoka nyumbani kiko chini kabisa swivali ama nini kisha akao sana kipandisha lakini kinateremka huyo hana madhambi kwa nini hana madhambi kwa sababu hakukusudia kukiteremsha ama kukiacha kiteremke lakini sasa hapa mtume akawa na kuwa wale ambao nawakusudia ambao watakuwa na adhabu kali ni wale ambao nakuusudia kabisa ya kuwa mtu amevaa nguo na naiona kweli nguo ni ndefu lakini kuwa ni sawa hivyo hakuna sahaba hata mmoja ambaye alikuwa anafanya hivyo kisha mtume akamruhusa kwambia kuwa ni sawa hivyo hakuna kisha mtu akidhania kuwa la mimi sina kibri. ina maanisha kuwa mtume alikuwa na kibri. yaani mtume kuacha kuvaa isibali. ni kwa kuwa yeye aliacha kwa sababu ya kiburiakuwa na kibri mtume lakini pamoja na kuwa alikuwa hana kibri. lakini hakuvaa Masaba wote pia walikuwa hawana kibri lakini pamoja na hivyo nini hawakuvaa. Kwa kumanisha kuwa ni jambo ambalo lilikatazwa lakini sasa kwa yule ambaye atavaa na kibri juu yake huyu atakuwa dhambi lake ni kubwa zaidi ukilinganisha na yule ambaye atakuwa hana kibri Kwa hivyo nadhani itakuwa limeeleweka na, dhani, meleweka, na nikuwa, kwa ufupi ni kuwa kwa wanawake wanaruhusiwa kuvaa isibali Hili ni jambo letuelewe. Kwa wanawake wanaruhusiwa bali ni lazima kwa wanawake wakivaa nguo iwe chini kiasi chakua migu zao zisionekane. Hiyo ndo sawa kwa vazi la mwanamke. Lakini kwa mwanaume ndio tunazumzia Kwa mtu asija kadhania kuwa hukumu hii ni ya wote kwa wanaume na wanawake la. Inahasa kwa wanaume. Lakini kwa wanawake yatakiwa zao ziwe ziko chini na ziwe ndefu. Kuna baadhi ya watu wakizungumzia mambo hili wanalizungumzia kwa ukali kiasi cha kuwa wanaakuwa wanavuka mpaka. Kiasi unaweza ukasikia mtu anasema kuwa wale wana bali wanajifanisha na wanawake ni wanawake la ndio kama hizo mbaya hakuna mtu ambaye anafaa amfananishe mwenzake na mwanamke tu kwa sababu ya nguu na hali ya kuwa, ni jambo ambalo ni dhambi katika madhambi makubwa katika Uislamu muislamu kujifananisha na mwanamke lakini pamoja na hivyo hi, kile kitendo kishyewe tutaisbali ndio tunazumzia kwa kimkatazo na ni haramu na hakuna hadithi hata moja ambayo imehalalisha jambo hilo kwa sababu hiyo ndio tukawa tunaona kuwa ni jukumu letu kuelewesha waislamu jambo hili lakini pia kukumbusha ili wale ambao labda wamesahau uweze kukumbuka Allah subhanahu wa ta ta'ala tujalie nguvu ni wale ambao nasikia mema na wanafata subhanaka wa allahumma rabbana bihamdika insha'allah ila ila antastagfiruka watu wale